Mësimet e pa njëvra të lao të su Nga Hua Huqing Një Unë a ri rrubën integralit të bashkimit me taon madhështor dhe misterios Mësimet e mjë janë të thjeshta Nëse përpishës të ndërtojsh një fe ose shkencë për i tyre Ke për ti humë bërë thënjë të tyre Të thella për ti qarta Këto në vetë vete përmbajnë të gjithë të vërtetën në universitë. Ata që dëshirojnë të dinë të gjithë të vërtetën, marin gëzim duke bërë punën dhe shërbimin që atyre u vjenë. Pas i e përfundojnë atë, ata më pas marin gëzim duke pastruar dhe ushqyër vetenë, duke u kujdesur për të tjerët dhe për veten e tyre. Ata më pas i drejtojnë mësuesit për instruksionën. Kjo rrugë e thjeshtë të të qonë në pache, virtyt dhe bollëg. 2. Njërzit që dëshirojnë të jenë të vetëdishëm për të gjithë të vërtetën, duhet të përvecojnë praktikat e rrugës integralje. Këto disiplinat të nderruar nga kohaj që tësojnë mundi e dhe e sielin njëriu në harmoni me gjithë shka. Praktika e parë është praktika e virtytit të padalim shumë. Kujdesu për ata që e meritojnë. Gjithashtu dhe në mënyrë të barabartë kujdesu për ata që nuk gjenden këtu. Kur ti e zgjat virtytin tënd në të gjitha drejtimet në këtë mënyrë pa bërë dallime, kompetet tuaja janë të vendosur fort në rrugën që kthehet në tall. 3 Ata që dëshirojnë të mishërojnë taun, duhet të përqafojnë të gjitha gjërat. Të përqafosht të gjitha gjyrat, do të thot që se pari një riu të mos mbaj zemërim apo rezistencë ndaj ndo një ideje apo gjyje, e gjallë apo e vdekur qofta jo, me një form ose jo. Pranimi është vetë esenca e tahos. Të përqafosht të gjitha gjyrat, do të thot gjithashtu që një riu të shlirohet nga gjithdo koncept në darje e si për shëmbull, ajo e mashkullit dhe femrës. Vetja dhe tjetri, jeta dhe vdekja Ndaria është kundushtim me natyrën e tahos Duke lonë më njana të agonizmin dhe ndarjen Njeri u hynë në një shmërin harmonike të gjithë shkaje 4. Gjdo kur që largohet nga tahon, do të shpirtin e vetë Zemërimi është një largim Rezistenca po ashtu një largim rëndësiavet yake, një tjetër largim. Gjatë shumë viteve, bara e kontaminimeve mund të bëhet madhashtore dhe ekziston vetëm një mënyrë për të pastruar veten nga këto ndotje, dhe kjo është praktikimi i virtytit. Çfarën kuptohet me këtë? Të praktikosh virtytin do të thotë që në një mënyrë altruiste u ofronsh të, të tjerëve ndihmë. Duk e dhënë pa kufizim kohën, aftësit dhe zotërimet e tua në shërbinë, kurdo dhe kudo që ato të nevojiten, pa para gjykuar identitetin e atyre që ka nevoj për to. Nëse ga tishmëria jotë për të dhënë bekime është e kufizuar, po ashtu është edhe aftësia jotë për ti mara to. Kë është funksionimi delikatës i taos. 5. A imaginonë se universi është titrazuar. A të erë shko në shkretë të tirë natën dhe obzervojë vjetë. Kjo praktikë duhet i përgjigjet asaj përgjitjeje. Personi superiore fikson mundjen e vetë ashtu si universi fikson yjetë në qelë. Duke e lidhur mundjen e vetë me originën delikate, një e qëtëson mundjen. Pasim mundja qëtësohetë, Ajo natyushë më zjerojtë dhe më pasë mundja e dikuit bëjtë po aqë madhështore dhe e pamatshme, sa vetë qëlli natës. Gjasht Tao kryonë në gjdo formë, por tao nuk asë një formë të vetën. Nëse disi ti përpishë është të përcaktosh një pamje të taoës në mundi e në tënde, ti do tao në basështë atë. Kjo është sikur të kapësh një flutur. Lëvozha është kapur, por fluturimi humbet. Pse të mos kënaqim i thjesht duke e përjetuar atë? 7. Mësimi i rrugës integrale do të vazhdoi për aq kohsa ekziston një taoll dhe një që dëshirontam i shuroj atë. Ai që është pikturuar sot në këtë rrotullë Do të shfaqet në format ndryshme në shumë breza në vijim Me gjitha të, këto gjëra nuk do të ndryshojnë në as një her Ata që dëshirojnë të arin njësin Duhet të praktikojnë birëtyutin në padalim shumë Ata duhet të shpërndajnë Ndryshe hedhin tej Të gjithaj detës e dualitetit Asajtës së mirës, së keqës së bukërës, së shëmptuarës, së lartës dhe së ullëtës. Ata du të jenë të detyruar të braktisin të gjdo para gjukimendor lindur nga besimi kulturor, ose a i fetar. Në të vërtet, ata duhet ambajnë mundin e tyre të lirë nga të gjdo mendim që ndërhynë në të kuptuarit e tyre të universit si një unitet harmonikë. Filimi i këtyre praktikave është filimi i shlirimit. 8. Unë rëfej se nuk ka zhjër për të mësuar, asë një fej, asë një shkend, asë një grup informacioni që du të atëshoj mëndjen tëndë për sëri në tao. Sot unë flasë në këtë mënyrë, nesër, në një tjetër, por mënyra integrale është gjithmon për të i fjalve dhe për të i mëndjesë. Fiashtie e novë dishmari për njohurien e gjërave. 9. Një çdo dëshiron admirimin e botës, do të bëj mirë të grumbulloj një pasuri të madhe dhe më pas ta jap, ndryshe dhuroj atë. Bota do të përgjigjet me admirim në përpjeshtim me madhsinë e fesarit të dikujt. Por sigurisht, kjo është e pa kuptimshme. Ndaloj për pjekjen pas admirimit, vendose vlerësimin të në taho, jeton në përputhje me të, ndaj me të tjerët mësimet që të të qojë në taho, dhe ti do të zhytësh në bekimet që rjedhim për i ti. 10. Egoja është një majmun që katapulton në përgjungël, i maj gjepë sërë të rësisht nga sfera e shisave. A i lëviz nga një dëshirë në tjetërën, nga një konflikë në tjetërën, nga një ide egoiste në tjetërën. Nëse ti e kërcënonatë, a i në fakt ka frikë për jetën e ti. Lëre këtu majmun të shkojë, lëri shqisat të shkojën, lëri dëshirat të largohen, lëri konfliktet të ikin, lëri idec të zbehenë. Letëshkoj të rëlimi jetës dhe vdekjes. Ti është që ndro në qëndër, duke parë. Edhe më pas, aron se ti ja ty. Një mbëdjet. A të tërhesh një aron më shumë se një tjetër? A preferon këtë shie apo atë ndjenjë? A është praktika jot e shend dhe puna jot laike? A tërhesh një aron më shumë se një tjetër? Atëherë, nëse po, mendja jot është e ndarë, nga vetvetja, nga një shmëria, nga Tao. Bëj mendjen tënde pa ndarje dhe pa dallime. Kur mendja jot është e tillë, e thjesht, e qetë, atëherë të gjitha gjërat mund të ekzistojnë në harmoni, dhe ti mund të fillosh të perceptosh të vërtetën delikate. 12. A dëshiron të banosht në hapsirën e shendë, të keshë respektin dhe shoqërin e qënive më të larta shpirtërore, të mbrojshë nga rojët e tete rezeve të fuqishme të energjis. A të erblerësoj e rrugën një integrale, shikoj këto mësime me nderim, praktiko të vërtetat e tyre, ndrycoj ato të të, të tjerët. Ti do të marrësh pa po as bekime nga universi sa ka kokra rrëre në lumin e përjetësisë. Trembo diets. Grimcat e vogla që formohen në universin e gjerë nuk janë as pak vogla. As edhe universi madhështor nuk është madhështor. Kto janë të gjitha nocione të mendjes, e cila është si një thikë Gjithmon duke u cëptuar te nga talë, duke u përpjekur ta bëja të të kapshëm dhe të menatëgjueshëm. Por ajo që është për te i formës është e pa kapshme, dhe ajo që është për te i njojjes është e pa menatëgjueshme. Me gjitha të, egziston këngushëllim. Një që lëshonë thikën, do të gjitha unë në majtë gjishtave të vetës. 14 A mund të shpërbësh egon tënd? A mund të braktisësh idenë e vetes dhe të tjetrit? A mund të heqësh dorë nga nocionet maskull dhe femër, e shkurtër dhe e gjatë, jetës dhe vdekje? A mund të lësh të gjitha këto dualitete dhe të përqafosh taun pa skepticizëm apo panik? Nëse po. Ti mund të arishë zemrën e një shmëris integrale. Gjatë rrugës, shmang të menduarit për një shmëri në pazakontë, atë të lartësuar, sublim, transcendental. Sepse ajo është një shmëria, ajo është përtej gjithë kësaj. është thjesht e vërteta e drejtë për drejtë, esenciale dhe e plotë. E sëmbëdhjet Për një qënje të zakonshme, të tjerët shpesh kërkojnë tolerancë. Për një qënje shumë të evoluar, nuk eksiston ditë shkaj t'ilë si toleranca, sepse nuk ka gjithë t'ilë si një tjetër. Një kaj e shurdor nga të gjitha i dete e individualitetit dhe ka zjeruar vullnetin e vetë të mirë pa pare gjukime në gjdo drejtimë. Një asë një herë nuk uren, nuk reziston, nuk konteston, një thjeshtë është gjithmon duke qënë dhe mësuar. Të duash, të uresh, të keshë pritë shmëri, të gjitha këto janë lidhje. Lidhja pengon në rritjen e qënje së vërtetës. Prandaj që një integrale është e lidhur me azgjë dhe mund të lidhet me të gjithë me një qëndrim të pas strukturuar. Përshka këtë kësaj, vetë egzistenca e dikuit përfiton të gjitha gjëratës. A e shë, ditë shka që ka formë është e barabart me atë që është e pa formë, dhe ajo që është e gjallë është e barabart me atë që pushon. Kjo është e vërteta delikate, jo një shpikje fetare, por vetëm ata që ta shmë janë shumë të evoluar, du të kuptojnë këtë. Gjashtë mbëdhjetës Shumica e religioneve, feve të botës, shërben vetëm për të forcuar lidhjet me konceptet së ereme, si vetvetja dhe tjetri, jeta dhe vdekja, qeli dhe toka, e kështu me radhë. Ata që nga throjnë në këto ide të reme, pengojnë të perceptojnë një shmërin integrale. Virtyti më i lartë që mund të ushtrojtë nga dikush, është të pranoj përgjëjsin për të zbuluar dhe transmituar të gjithë të vërdetën. Disa, ndimojnë të tjerët për të marrë bekime dhe admirim. Kjo është tjeshtë e pakuptimët. Disa, ultivojnë vetën pjesërisht për të shërbyrë të tjerve. Pjesërisht për t'i shërbyer krenarisë së tyre, ata do të kuptojnë në rastin më të mirë gjysmën e së vërtetës, por ata që përmirësojnë veten për hir të botës, atyre do të zbulohet e gjithë e vërteta e universit. Prandaj, kërko të gjithë këtë të vërtetë. Praktikojat në jetën tënde të, të përditshme dhe ndaj ato me përulsi me të tjerët. Ti do të hysh në sferën e hyjnorës. 17. Mos shko duke udhëruar hyjni dhe institucionet fetare si një burim i së vërtetës delikatë. Ta bësh këtë, do të thotë të vendosësh një ndërmjetës midis vetes dhe hyjnorës dhe të bësh nga vetja një lypës që kërkon jashtë për një thesar që fshihet në brondësit e ngjoksit tënd. Nëse do të adhurosh taon, së pari zbuloj atë në zemrën të nde, atë e radhurimi hëtë do të jetë kuptin plotës. 8. Nuk asë një metodë të vetme për të arritur realizimin në taos. Të konsiderosh gjdo metodë si metodë do të thotë të kryosh një dualitet i cili nështë vetëm mund të vënoj të kuptuar inë tëndë të sëvërtetës delikate. Personi i pjekur percepton pa fritësine metodologjive të ngurta e të jashtme, duke kujtuar këtë. A i e mba në qëndrimin e ti të pas strukturuar në gjdo ko, dhe kështu është gjithmoni lirë të ndjek rrugën integrale. A i studion mësimet e mjeshtrave, A i shpërndanë të gjitha konceptet e dualitetit. A i zbrazet në shërbimin në të tjerve. A i kryen pastrimin e ti të brëndshëm dhe nuk e shqetson mësuesin e ti me nga të resat pa nevojshme. Duke ruajtur kështu, lidhjën e hollësishme shpirëtërore me energjinë finore të mësuesit. Duke eliminuar butësisht të gjitha pëngesat për të kuptuarin e ti, ka i vazhdimisht rruan sinceritetin e ti të pakushtëzuar. Për ullësia, këmgulja dhe përshtatë shmëria e ti, gjallin ragimin e universit dhe mbushin atë me dritë hynore. Nëntë mbëdjetës Për personin në zakonshëm, trupi njërzimit duket si gjerë. Në të vërtetës, A i nuk është asme i madhë dhe asme i vogëlë se gjdo gjë tjetër. Për një rion e zakonshëm, atje ka të tjerë të cilve u duhet ëritur në dërgjësimi. Në të vërtet, atje nuk ka asë zvete dhe asë tjetër. Për një rion e zakonshëm, tempulli është i shenjët dhe apsira fushore johë. Kjo, gjithashtu, është një dualizm që bjenë ndesh me të vërtetën. Ata që janë shumë të evoluar mbajnë një perceptim të padalimshëm. Duke parë gjithë shka, duke mos etikuar azje, ata ruajnë vedien e tyre se një shmëris madhështore, kështu që ata supportojnë për i ti. Një zetë clairvoyanti mund të shoh forma që janë diku tjetër por ai nuk mund të shohë të pa formën telepati ku mund të komunikojë drejt për drejt me mendjen e një tjetri por ai nuk mund të komunikojë me atë që ka arritur pa mendjen telekinetiku mund të lëvizë një objekt pa e prekur atë por ai nuk mund të lëvizë të pa prekshmend Aftësitë të tila kanë kuptim vetëm në fushën e dualitetit, prandaj, ato janë të pakuptim ta. Brëndaj një shmëris malështore, me gjithë se nuk e egziston një gjë e tjilë si clear voyants, telepati ose telekinesis, të gjitha gjërat shien, të gjitha gjërat kuptohen, të gjitha gjërat përgjithmon në vëndin e tyre të duhur. 21 Çdo moment është i brisht dhe i përkohshëm. Momenti i së shkuarës nuk mund të mbahet sado i bukur. Momenti i sotmës nuk mund të mbahet sado i këndshëm. Momenti i së ardhmes nuk mund të kapet sado i dëshirueshëm. Është mendja me e shqepëruar me imazhit të së ardhmes a ju anë ashkallon të vërtetën e qartë të momentit. Një që mund të shpërbëj mëndjen e saji, pa pritur dhë të zbuloj taon në këmbët e saji dhe qartësin në dorë. 22. Si mund të shihet një shmëria hynore? Më zvaldhë në format bukura, mbrekulli që të lënë pa frym, mbrekulli frymë zuese, ta o nuk është i detyruar të paracitet në këtë mënyrë. A i është gjithmoni pranishëm dhe gjithmoni disponueshëm. Kur fjalët janë të raskapitura dhe mondja shpërbëhet, a i shfachet. Kur qartësia dhe pasër tia kultivohen, a i zbulonë vetë vetën. Kur sinceriteti është i pakushtëzuar, a i zbulonë vetë vetën. Nëse ti e gati të jetosh me të, Duta shohësha të kudo, edhe në gjërat më të zakonshme. 23. E vërteta më e lartë nuk mund të shprehet me fjallë. Pra ndaj më su e si më madhështorë nuk ka azgjë për të thënë. A i thjeshte jebë vete në shërbim dhe nuk shqetësojt kur. 24. 24. Vetë dhja delikate e së vërtetës së universit nuk duhet të konsiderojt si një arritje. Të mendosht në kuptimin e arritje sësaj është ta vendos shatë të jashtë natyres të ndër. Kjo është e gabuarë dhe e të shorientuese. Natyra jotë dhe natyra integrale universit janë një dhe njëjt a gjë. E pa përshkrueshme, por përjetësisht e pranishme thjesht hap eveten në këtë 25 jo të gjitha rrugët shpirtërore të çojnë në një shmërim harmonike në të vërtetë shumica janë devijime dhe shpërqendrime asgjë më shumë se të mos i besosh qartësisë dhe thjeshtësisë së mënyrës integrale të jetosh me sinqeritet të pakushtuesur në duke zhëndukur gjithë do dualitet, në duke festuar barazin e gjërave, gjdo moment yti do të jetë i vërtet. 26. Ka dy lojë bekimesh, e para janë begatite kësaj bote, të cilat fitohen duke bërë veprat mira. Këto kanë të bëjnë me mundjen dhe kështu janë të kufizuara në kodhe apsirë, E dytuta është bekimi integral, i cili bie mbi ata që arrin vetdijen në një shmërimës madhështore. Kjo vetdije të çliron nga skllavuria e mendjes, kohës dhe absirës, për të fluturuar lirshëm në përharmoninë e pakufishme të Tao-s. Në mënyrë të ngjashme, ekzistojnë dy lloje urtësie. E para është urtësia e kësaj bote, e cila është një kuptim konceptuali për vojave të tua. Përshkak se kjo vjen pas vetë një një gjarjeve, kjo do dë mos dëshmërisht pengon kuptimin të tëndë të, të drejt për drejt të sëvërtetës. Loj i dytë, urtësia integrale, përfshin një pjesmarje të drejt për drejt në gjdo momentë. Observuesi dhe i observuari shpërbehen në dritën e vetdijes së pastër dhe nuk ka koncepte apo qendrime mendore për ta zbehur atë dritë. Bekimet dhe urtësia që u grumbullojnë natyrë që praktikojnë rrugën integrale dhe që ju edhe njëtin të tjerët dritsaj janë 1 miliard herë më të mdhës të gjitha bekimet dhe menjshuria e kësaj bote së bashku. 27 o si majgjino se një qënje integrale ka ambicjen për të ndritshuar të pavet dishmit ose për të ngritur njërzit e kësaj bote në sferën hinore. Për atë, nuk ka vetë vete dhe tjetër, dhe si rjedhim, asë një për të ngritur. Nuk ka parajz dhe ferë, dhe si rjedhim, asë një destinacion. Prandaj, shqetsimi i saj i vetëm është vetëm sinceriteti i sajë. 28. është joshë se të shoshë qëjtë e gjërë dhe të ndritë shëmë si trupin në taës. Me gjitha të, ky do të ishte një gabim, nëse identifikon taon me një formë të veçantë, ti nuk dhëta shoshë kuratë. 29. Mos me ndo se mund të arishë një vedie të plotë dhe ndritëshim të plotë pa disiplinën dhe praktikën në duhurë. Kjo është egomania. Ritualet e duhura i kanalizojnë emocionet dhe energjinë tënde jetësore drejt dritës. Pa disiplinën për t'i praktikuar ato, ti do të biesh vazhdimisht prapa në errësirë. Këtu është sekreti i madhështor. Ashtu si Vedisimi më i lart për të vërtetën delikate fitohet ndërmjet sjelljes së virtytshme dhe disiplinave mbështetëse po ashtu ajo ruhet ndërmjet këtyre gjërave. Qeniet shumë të evoluara e dinë dhe e respektojnë të vërtetën e kësaj trizjet. Fjalët nuk mund të përcjellin kurrë bukurinë e një pemë për ta kuptuar atë. Ti duhet ta shohësh atë me sytë tu. Juani nuk mund ta kap melodinë në një këngë për ta kuptuar atë ti duhet ta dëgjosh atë me veshtet tu. Kështu është edhe me taun. E vetë mja mënyrë për ta kuptuar atë, është ta përjetosht dritë për dritë atë. E vërtjeta delikate e universit, është e patregueshme dhe e përmendueshme, prandaj mësimet më të larta janë pa fjalë. Fjalët e mia nuk janë i lachë, por recetë. Jo destinacion, por një hartë për të të ndihmuar ty ta arrish atë. Kur ti të arrish atje, qetëso mendjen dhe mbyll gojën. Mos e analizo taun. Përpiqunë në vend të kësaj ta jetosh atë. Në heshtje, në mënyrë të pandar. Me të gjithë qenien tënde harmonike. 31 Tau nuk vjen e asë nuk shkon. Tau është gjithmoni pranishëm ku do, ashtu si qjeli. Nëse mundja jotë është e turbullt, ti nuk dhëta shosh atë, por kjo nuk dhëta thotë se aji nuk është aty. I gjithë njerimi kryojt nga aktiviteti i mundjes, a mund të heqësht dorë nga fjalet dhe i detës, qëndrimet dhe pritë shmërit. Nëse po... A të jërë tao dhë të shfaqet në pamje. A mund të qëndrosh në qëtsi dhe të shikosh në brëndësi? Nëse po, atë jërë dhë të shohërë se e vërteta është gjithmonë e disponueshme, gjithmonë e përgjishme. 32. E gothot se bota është e gjërë dhe se grimësat që e formësojnë atë janë të vogla. 32. E gothot se bota është e gjërë dhe se grimësat që e formësojnë atë janë të vogla. Kur grinsat e vogla bashkojnë, thot ajo, shfaqet bota madhështore. Kur bota madhështore shpërndahet, thot ajo, shfaqen grinsat vogla. Egoja është e mahnitur nga të gjitha këto e mra dhe i di. Por e vërteta delikate është se bota dhe grinsa janë të njëjta. As një e madhe, as një e voglë. Gjdo gjë është e barabart me gjdo gjë tjetër. Emrat dhe konceptet vetëm blokojnë perceptimin tëndë për këto një shmërim madhështore. Pra ndaj, është e mëndë që urti një rosh ato. Ata që jetojnë brëndaje e gosë tyre janë vazhdimisht të utuar. Ata luftojnë furishën për të ditur nëse gjërat janë të mëdha apo të vogla, nëse ka apo jo një qëllim për du bashkuar apo shpërndarë. Nëse universi është i verber apo mekanik, apo një kryim hynëori një qënje e të vendishme, në realitet nuk ka arsye për të pasur besime, apo për të bërë komente për gjërat të tila. Në vënd të kësaj, shiko prapa tyre dhe dhe dhe të dalosh të vërtetën në thelë, të heshtur dhe të plot të taos. Për qa foja të dhe hutimi ytë është duketë, 33. Ashtu si bota mund të zbuloj veten si grimcë, ta o mund të zbuloj veten si qënje njërzore. Me gjithse bota dhe grimcë atë nuk janë të njëta, ashtë të ndryshme ato nuk janë. Edhe pse trupi kosmik dhe trupi ytë nuk janë të njëtë, ashtë të ndryshme ato nuk janë. Botët dhe grimcë atë trupat dhe qënjet, koha dhe apsira. Të gjitha janë shpreje kalimtare e taos. I pa dukshëm, i pa kapshëm. Taos për tejtë gjitho përpjekje e për ta analizuar apo kategorizuar atë. Në të njëjtë nko, e vërteta e ti është kudo që ti të kthehesh. Nëse mund të lëshosh atë me mundjen tëndë dhe të arethosh atë me zëmën tënde, Ai do të jetojë në brondinë tënde për gjithmonë. 34. Të gjitha gjërat në univers lëvizin nga ato delicate në ato të dukshme dhe pak çdo përsëri, pavarësisht nëse forma është ajo e një ylli ose ajo e një personi. Procesi është po i njëjtë. Së pari ekziston energia delicate. Mpas Ajo bëjt e dukshme dhe merë jetë. Pas një kohë, jeta kalon, por energjia delikate vazhdon, ose duke u rikëthyër në sferën delikate, ku ajo mbetet ose qëndron, ose duke u bashkuar të rishë me gjërat e dukshme. Karakteri e existences tënde përcaktojt nga energjit me të cilat ti e lidh vetën, Nëse ti e lidh veten me energjit të më dha, duke e dashur këtë personë, duke u rrujera të fisë, duke refuzuar një përvojë ose duke u kunashur zakonisht me një tjetër, atë erë ti do të bësh një sër jetër shtërënda dhe të lidhura. Kjo mund të vazhdoj për një kohë shumë të gjatë dhe të lodhshme. Mënyra e qënje si integrale është bashkojt me gjyra më të larta duke u mbajtur pas asaj që është e rafinuar dhe delikate ajo përshkon sferat e rafinuara dhe delikate Nësa jo hynë në sa ajo hyn në botë ajo e bën këtë lehtë pa lidhje në këtë mënyrë ajo mund të shkojë kudo pa u larguar kurr nga qendra e universit 35 dia intelektuale ekziston në tru përshkak se truri është piesë e trupit, e cila një ditë duhet të skadoj, kë koleksion faktesh, sa dojë madhe në breslënës, do të përfundoj gjithashtu. Me gjitha të, deportimi, ndryshe një hurja, është një funksion një shpirtit. Përshkak se shpirtit të ndjek të i përgjatë gjithët cikl pas cikli jetë, vdekjes dhe rilindjes, Ti ke mundësin të kultivosh një uri në një mënyrë të vazhdueshme. Rafinuar me kalimin e kohës, depërtimi, njohja, bëhet e pastër, konstante dhe e palë kundur. Ky është fillimi pavdeksis. 36. 36 është plotësisht e mundur që ti të arishë pavdekësin dhe të përjetosh gëzim dhe liria absolute për gjithmonë. Praktika e virtutit pa dadhim është mjeti për këtë qëllim. Duke praktikuar mirësin dhe vetëmohimin, ti natyrshme lidh jetën tënde me rrugën integrale. Duke prafruar jetën tënde me rrugën integrale. Duke prafruar jetën tënde me rrugën integrale. Ti fillon të eliminosh kufit iluzor midis njerëzve dhe shoqërirëve, midis errësirës dhe dritës, midis jetës dhe vdekjes. Duke eliminuar këtë iluzion, ti fiton shoqërinë e çonieve më të larta shpirtërore, në shoqërinë e tyre. Ti je mbrojtur nga ndikimet negative dhe energia jote e jetës nuk mund të shpërbëhet. Kështu tijarin pavdeksin. Kujto, nuk është se ata që kultivojnë të rësin dhe vjërtytin në vetë vete nuk hasin vështirësi në jetë. Êshtë se ata kuptojnë se vështirësitë janë vetë rruga drejt pavdeksisë. Duke i takuar ato me qëtësi dhe hapur, si doqë ato të shpalosen, dhe duke u zhvilluar me gëzim në përgjigjet të tyre. Ata bëhen po është natyrshëm, po është të plotë dhe po është të përjetëshëm, sa vetë t'aho. 37. Një person superior kujdeset për mirqënje në të gjitha gjërave. Ajo e bën këtë duke pranuar përgjëjsin për energjin që ajo është faqë, si në mënyrë aktive, po është tu edhe në sferën delikate. Duke par një pëmë, ajo nuk shenjë një njarje të izoluar, por rënjë, gjethë, trungë, ujë, tokë dhe djelë, gjdo njarje lidhur me të tjerat dhe pëma që lindë me slidhjeve të tyre. Duke par veten ose një tjetër, ajo shenjë të një të një. Pemë dhe kafsh, njerës dhe një sekte, Lule dhe zoqë, këto janë të gjitha i mažë aktive të energjive delikate që rjedhin nga i vjetë në të gjithë universin. Duke utakuar dhe kombinuar me njëra tjetrën dhe me elementet e tokës, ato kryojnë të gjitha i gjaldhesat. Personi superior e kupton këtë dhe e kupton se energjit e saj i lua një rol në të, duke i kuptuar këtë gjëra. Ajo e respekton tokën si nënën e saj, që jetë si eci si babain e saj, dhe të gjitha gjallëresat si vllëzërit dhe motrat e saj. Duke u kujdesur për ta, ajo e di se ajo kujdeset për veten, duke u dhën atyre. Ajo e di se ajo po i jep veten së saj në paqe me ta. Ajo është gjithmonë në paqe me veten. 38. Pse nëziton të kërkosh të vërtetën? Ajo vibron në gjdo gjë dhe në gjdo jo gjë, pikërisht nga maja e hundës tënde. A mund të qëndrosh e qëtë dhe tashosh ato në mall, në pisha, në vete? Mos imagino se ti du të zbulosh ato duke grumbulluar sa më shumë dituri. Dituria kryon dyshime dhe dyshimi të bënd të lakmuar për më shumë diturje. Ti nuk mund të ngopesh duke ngronë në këtë mënyrë. Personi i mëndëshur hatë darkë për ditë shka më delikate. A i hatë kuptuarin se i e mëruar i ka lindur nga i pajë mëruar i, mëruari, se i gjithë qënja rjedhë nga mos qënja, se botaj përshkryeshme buron nga një burimi pa përshkryeshme. Ai e gjen këto të vërtet delikate në brëndësinë e vetë së vet dhe bëhet plotësisht i gënaqur. Pra, kush mund të jetë në qetësi dhe të shikoj lojën e shahut të botës. Të marrë të bëjnë gjithmonë lëvizje impulsive, por të mendshurit e dinë se fitoria dhe humbja vendosen nga diçka më delikate. Ata është shohin se disë shka perfekte egziston për pare se të bëhet së ndoj një lëfisje. Kjo përso së mëri delikate për kejsojt kërë ndërmeren veprime artificiale, nda i e knajqurë që të mosë prishësht që të sinë. Që ndrojë qëtë, zbuloh harmonin në qënjen tënde, për qafojja të, nëse mund të ta bësh këtë. Ti do të fitosh gjithë shka dhe bota do të bëjt për sërje shëndetshme. Nëse nuk mundesh, do të humbësh për gjithmonë në hije. Lidjetën nëndë Nëse shkon në kërkim të kryu e sitë madhështor, do të këtheesh duar bosh. Burimi universit është përfundimisht i pa njërë. Një luma dhe shtori pa dukshëm që rjetë për gjithmonë në për një lugin të madhe dhe pjellore, e heshtur dhe e pakryuar, ajo kryon të gjitha gjëratë. Të gjitha gjëratë në ziren nga sfera delikate në botën e dukshme me antë mardhënjeve mistike të gjinë dhe jangë. Lumi dinamikë jangë shtynë për paraë. Yin-chet i Lunginas është pranues dhe përmes integrimit të tyre gjërat vijnë në ekzistencë. Kjo njihet si Tai Chi mhashtor. Tai Chi është e vërtetëa integrale e universit. Gjithçka është një Tai Chi. Trupi yt, trupi kozmik, forma, pamja, mençuria, energjia bashkimet e njërzve, shpërndarja e kozë dhe e vëndeve, se cilje siel vetën në egzistencë për mes integrimit të gjinë dhe jangë, ruan vetën dhe shpërndahet pa drejtimin në ndojë kryo e si. Kryimi ytë, vetë transformimi ytë, akumulimi energjisë dhe mënqurisë, rënja dhe ndërprerja i trupit tëndë. Të gjitha këto ndodhin vetëve tiju brënda funksionimit delikat të universit. Prandaj, përpjekja e shqetsuar nuk është e nevojshme. Vetëm ki parasysh taj të qinë madhështorë. 20. Ligjet natyrore të universit janë të paprekshëm. Energjia kondesohet në substancë. Ushshimi hajët me gojë dhe jo me hundës. Një person që neglizhon të marë frimë do të bëhet blu dhe do të vdes. Disa gjëra, thjesht, nuk mund të hanashkalojnë. Êshtë gjithashtu një piesë e ligjit kozmikë, sajo që ti thua dhe bënë, përca këton se të shfarëndodhë në jetën të nde. Njëri u izakon shmendon se këj ligj është jash vete së ti, dhe i ndijet i kufizuar dhe i kontroluar për i ti. Pra, dushirat e ti shqetson mundjen e ti, mundja e ti shqetson shpirtin e ti, dhe i jeton të razirat vazhdueshme me veten dhe botën. E gjithjeta e ti kalohet në luftë. Personi superior e pranonë, sa i dhe ligji delikatë janë njëra. Pra ndajë, Ai e kultivon veten për të pushtatur me të dukesël si moderim në veprimet e tij dhe qartësi në mendjen e tij. Duke bër këtë, ai gjen veten në një me gjithçka që është hyjnore dhe e ndrituar. Ditët e tij kalojnë duke pirë në qetësi dhe duke marr frymë nga qnajësia. Kjo është e vërtetë, ai thellë dhe e thjesht ti jemi ështëri jetës dhe vdekjes të ndihë. Ajo që ti bënë, është ajo që ti je. 20 e një e mira dhe e keqa, dhe dvetja dhe të tjërët, jeta dhe vdekja. Pse të afirmojnë këto koncepte? Pse të mohojnë ato? Të bësh njërën du të thotë të ushtrosh mundjen dhe që një integrali, edhe se manipulimet e mendjes janë vetëse ëndra, iluzione dhe hije. Mbajnë një ide dhe një tjetër konkuron me të, së shpejti të dyja do të jenë në konflikt me një të tretës dhe me kalimin e kohës jeta jot është e gjitha mohabet dhe kontradiktc. Përkundrazi, përpiqu ta mbash mendjen tënde të pandar. Shpërbëjtë gjitha i detës në talë. 22. Azëzgjë në sferën e mendimeve apo ideologjive nuk është apsalute. Bështetu në një të atjilë për shumë gjatë dhe ajo rëzohet. Për shkaktë kësaj, nuk a azëzgjë më të kodë dhe më frustruese se sa të mbështetesh në mundje, për të arritur tek e palë kundura. A duhet të miqësojsh me taun dhe për të bërë këtë që tëso me ndimet e tua, ndalë osa analizuari, sëndari dhe duke bërë dalime mes një gjëje dhe një tjetre, fjesht shiko se ti e në qëndër të universit dhe pranoti gjitha gjëra dhe qënjet si pjesë të trupit tëndë të pafundë. Kur e kupton se një veprim që i bëhet tjetrit i bëhet vetes. Kjo e kuptuar të vërtetën madhështore. 43. Në kohët e lashta njerzit bënin jetë holistike. Ata nuk e mbithaksuan inteligjentin, por e integruan mendjen, trupin dhe shpirtin e tyre në të gjitha gjërat. Që i lejoja ata të bëheshin mështër të dijes dhe jo viktimë të koncepteve. Nëse një shpikje e re shfaqej, ata kërkonin për problemet që ajo mund të shkaktonte, si edhe për shkurtoret që ajo ofronte. Ata vlerësuan mënyrat e vjetra që ishin dëshmuar efektive dhe ata vlerësuan mënyrat e reja nëse mund të provoishin efektive. Nëse do të mos jesh e hutuar A të eri mito këta njërës të lashtë, bashkot trupin, mondjen dhe shpirtin tëndë në gjithë shka që ti bënë. Zidu shqim, veshje dhe strehim që përputhet me natyren, bështetu në trupin tëndë për transport, lejo që puna, jotë dhe argëtimi jëtë të jetë një dhe njëjta gjë. Bëju shtrime që zhvillojnë të gjithë qënjën tënde dhe jo vetëm trupin tëndë. Dëgjo muzik që lithë tre sferat e qënjës tënde. Zgjith liderët për virtutin e tyre dhe jo për pasurin në pofuqin e tyre. Shërbeju të tjerve dhe kultivoje vetën në të njëjë të nko. Kupto? Se ritja e vërtet vjen nga takimi dhe zgjidhja e problemeve të jetës në një mënyrë që është në harmonim me veten dhe me të tjerët. Nëse mund të ndjekësh këto mënyra të thjeshta, të vjetra, ti do të rinovojësh vazhdimisht. 44. Kjo është natyra e mendjes së pandrituar. Organesh qisorie të cilat janë të kufizuara në shtrirje dhe aftësi, mbledhin informacion rastësisht. Kë informacion i pjesëshëm për shtatet në gjykime, të cilat bazohen në gjykimet e më pashme, të cilat zakonisht bazohen në idet e marat dikuit tjetër. Këto koncepte dhe idet e reme rruen më pas në një sistem memorje shumë selektive. Shtërëmbërim bi shtërëmbërim, Energjia mendore e rrjetë vazhdimisht në për kanalit është të rëmbëruara dhe të papërstatshme Dhe sa më shumë që njeri u përdorë mundjen, aqë më shumë a i konfuzohet Për të eliminuar shqetsimin e mundjes, nuk ndimon të bëshë diqka Kjo vetëm përforcon mekanikan e mundjes Për kundrazi, shpërbërja e mundjes është një qështje e mosbërjes Ti është shmang lidhjen me ato që ti shethe dhe mendon. I gjdorë nga ideja se ti e ndarë nga mundja i gjithdishme universit. A të erë ti mund të rikuperosh një hurin të ndë e originalit të pastërë dhe të shosh të gjitha iluzionet. Duke mos ditur asgjë, ti do të jesh në bedishmëri për gjithë shka. Kujtohë për shkak se qartësia dhe ndriçimi janë në brondsi në natyrës tunde, ato rifitojn pa lëvizur as 1 centimetër. 45. Nëse ti korrigjon mendjen tënde, pjesa tjetër e jetës tënde do të bjerë në vend. Kjo është e vërtetë, sepse mendja është aspekti qeverisës së jetës njerëzore. Nëse lumi rrjedh i qartë dhe pastër nëpër kanalin e duhur, Gjithë shka do të jetë mirë për gjatë brigeve të ti. Rruga integrale, varet nga zvoglimi, i gjoritja, për të korigjuar mundjen tënde, bështetu në mos bërje, ndalos menduar i dhe duke u kapur pas komplikimeve, mbaje mundjen të shkoputur dhe të plot, e lëmino baltën dhe ersirën mendore, mbaje mundjen të pastor kristallë, Shmang ëndrrat me sy hapur dhe lëre të shfaqet njëuria jote e pastër, origjinale. Heshti emocionit të tua dhe qëndroni qetësi. Që Mos u çmend me adhurimin e hidhujve, imazheve dhe ideve. Kjo është si të vendosësh një kokë të re në majtë kokës që ti tashmë ke. Kujto, nëse mund të ndalosh çdo aktivitet të shqetësuar. Natyra jot integrale dhë të shfaqet. Duzet e gjasht. Tau i e plindje e një. Një i e plindje gjinë dhe jangë. Gjinë dhe jangë i e plindje të gjitha gjërave. Ta një haroje këtë. Tërësia e plot është tërësia e plot. Po kështu të gjdo pjes është e tërësisë e plot. Haroje dhe këtë. Dhimbja dhe lumturia janë thjesht kushte të egos. Harroje egon. Koa dapsir apo ndryshojnë dhe shpërbëhen. Nuk janë fikse dhe reale. Ato mund të konsiderohen si aksesorë, por mos i mendo qenit e mbi natyrshme pa formë, shtrim forcën e tyre jetësore në të gjithë universin për të mbështetur qenjet e formuara dhe të paformuara. Por gjithës e si, e mbi natyrshmja është vetëm një piesë e natyrës, ashtu si e natyrshmja. E vërteta delikate nuk thekson asë njërën dhe i përfshin të dyja. E gjithë e vërteta është në taiqi, për të kultivuar mondjen, trupin ose shpirtin, thjesht balanco polaritetet. Nëse njërëzi do të kuptonin këtë, Pasha botërore dhe harmonia universale do të lindës një natyrshëm. Por haro të kuptuarit dhe harmonizimin dhe për t'i bërë të gjitha gjyrë atës një. Universi është tashmë një unitetës harmonikë. Vetëm kuptojë atë. Nëse ti përleshesh në kërkim të paches së brëndshme, do të humbasë shpachen të nësë të, të brëndshme. 27 mendimi dualist është një smundje. Feja është një shtrëmbërim. Materializmi është mizor. Spiritualiteti i verbër është i joreal. Të këndosh nuk është më shenjtë se sa të dëgjosh zhurmën e një porogi. Të numërosh lutjet sjell jo më shumë shëndetëri se sa thjesht frymëmarrje. Rrobat fetare nuk janë më shumë shpirëtërore se robat dhe punës. Nëse dëshiron të arishë unitet me taon, mosë kap nga vësi përfajësit shpirëtërore, në vënd të kësaj jetoj një jetë të qetë dhe të thjeshtë. Pa ide dhe koncepte, gjikë najsi në praktikën e virtutit pa dalim, e vetë mja fuqie e vërtetës, duke udhën të tjerëve në mënyrë vetë më huese dhe anonime, Duke rezatuar dritë në të gjithë botën dhe duke ndritë shuar erësirat e tua, virtuti ytë bëjt një vëndi shenjët për veten dhe të gjitha qënjet. Kjo është ajo që në kuptojit me mishërimin në tahos. 28. A dëshiron të qëlirojsh nga një jetë mendore dhe emocionale dhe të bëjsh një me tahon, nëse po, ka dy rrugë në dispozicion për tyë. E para është rruga e pranimit, po ho këtë do dhe gjithë shka, zjero lirisht vullnetin dhe virtytin tëndës në gjdo drejtim, pavarsisht nga rithanat. Për qafot të gjitha gjyrat si pjesë e një shmëris harmonike dhe ato erë du të fillosht të aperceptosh ato. Rruga e dytë është ajo e mohimit. Kuptohë? Se gjithë shka që ti shë dhe mendon, është një gënjeshtër, një iluzion, një perde mbi të vërtetën. Ishte gjitha perdet dhe ti du të arishë në një shmëri. Me gjithë se këto shtigje janë krejtësishtë ndryshme nga njëra tjetra, ato du të dërgojnë ty në të njëjti më vëndë, ve djenë spontane të një shmërisë madhështore. Pasit të mbërishë atje, kujtohë. Nuk është e nevojshme që të luftoshë për të arruajtur unitetin me të. Gjithë shka që ti duhet të bëshë, është të marrë shpjesë në të. 29. Të mendosh dhe të flasësh për mënyrën integrale, nuk është një sojë si të praktikosha të. Kushu bëndo një erë një kalorë si mirë duke folur për kuajtë. Nëse dushiron të mishëroj shtanë, ndalë ose folur i dhe fillot të praktikoshë. Relaksot të trupin tëndë dhe qëtëso shqisat e tua. Këthe mëndje në qartësine sajë originale. Harrojë ndarjen nga të tjere dhe nga burimi hynorë. Ndërsa këthejesh në një shmëri, mos me ndo për të, dhe mos ki frikë prej sajë. Kjo është vetëm një tjetër mënyrë për të ndarë prej sajë. Këthejesh të bashkohë në të vërtetën dhe lëre atë që të të, të rethojë dhe së dhjetës Qfar do bie ka të kalosh jetën duke grumbulluar gjëra materiale Kjo nuk është në përputhje me taon Qfar përfitimi ka nga përshtatja e sieljes tënd me konventat edikujt Ajo të sëmno naturën tënde dhe shpërndan energjin tënde Se të ndash jetën tënd shpirtërore dhe jetën tënde praktike Për një qënje integrale Nuk ka një dalim të tjil, jeto thjesht dhe me virtut, besnik ndaj natyres tënde, duke mo zvën as një kufimi disë asaj që është shpirëtërore dhe asaj që nuk është e tjil. Ignoroj e konë, i gjdor nga i detës dhe konceptet, për qafon një shmërin. Kjo është rruga integrale. Pes djetë e një. Ata që duan të din të vërtetën e universit, duhet të praktikojnë 4 virtutet kuresore. E para është në derimi për të gjithë jetën. Kjo manifestojtë si dashuri dhe respekti pakushtëzuar për veten dhe të gjitha qënjet e tjera. E dyta është sinceriteti natural. Kjo manifestojtë si ndeshëmëri, thjeshtësi dhe besnikëri. E treta është butësia. E treta është butësia. Kjo manifestojt si mirësi, konsiderat për të tjerët dhe ndjeshëmërin dhe i sëvërtetës shpirtërore. E katërta është në bështetja. Kjo manifestojt si shërbim dhe i të tjerëve pa pritur shpërblim. Katër virtutet nuk janë një dogë me jashtme, por një pjesë natyrës tënde originale. Kur praktikohen, ato i apin lindjes gjuarsis dhe evokojnë 5 bekimetës. Shëndetin, bollëkun, lumturin, jetëgjatësin dhe paqen. 52. A mendon se mund ta pastrosh mendjen tënde duke ulur vazhdimisht në meditim të heshtur? Kjo e bën bon mendjen tënde të ngushtë dhe jo të qartë. Vetia integrale është e rriedhshme dhe e adaptueshme e pranishme në të gjitha vëndet dhe në gjithdo ko. Kë është meditim i vërtetës. Kush mund të arri qartësin dhe thjeshtësin duke shmangur botën? Ta është i qartë dhe i thjeshtë dhe nuk i shmanget botës. Pse thjeshtë të mos ndero shprindrit e tu? Ti dua shëfëmijët e tu? Të, të ndimoshë vëlezëri dhe motrat e tua? Të, të jeshë besnikë ndaj miqëve të tu? Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të kujdesesh për bashkëshortin të ndë me përkushtim, të përfundosh punën të ndë dhe në mënyrë bashkëpunuese dhe me gëzim, të marrësh përgjejsi për problemet, të praktikosh virtutin pa e kërkuar më paratë nga të tjerët, të kuptosh të vërtetat më të larta dhe të ruash që mënyrë të zakonshme. Kjo dhët i shte një qartësi e vërtetës, një thjeshtësi e vërtetës, Mjeshtëri e vërtetës 5.3 Kuptimi i vërtetës i një personi ka dy atribute Vedisimin dhe veprimin Së bashku këto formësojnë një tajtë qi të natyrshëm Kush mund të gëzojnë dritëshimin dhe të mbetet indiferent në dajvuajtjeve në botës Kjo nuk është në përputhje me rrugën Vetëm ata që rrisin shërbimin, së bashku me mirë kuptimin e tyre mund të quen inicjues të taos. 54. Në kora të lashta, shkencat të ndryshme olistike u zhvilluan nga qënje shumë të zhvilluara për të mundësua revolucionin e tyre dhe atët të tjerve. Këto arte delikate u kryuan për mes lidhje së mondjeve individuale me mondjen universale. Këto e ndë e u mësojnë nga mësuesit tradicional atyre që shpaqin virtyt dhe dëshirë për të ndimuar të tjerët. Studenti që kërkon dhe studion këto mësime, nëzit evolucionin e njerëzimit si dhe shpallosin e saj i shpirtërore. Studenti që ish përfil këto, pengon në zhvillimin e të gjitha qënjeve. Pes dhjetë e pesë Praktikat holistike të mjeshtrave të lasht integrojnë shkensën, artin dhe zhvillimin shpirtëror, personal. Mondja, trupi dhe shpirti marrin pjesë në to në mënyrë të barabart. Ato përfshinë këto. Gji jau. Shkenca shëruaj se e cila përfshinë diagnozen, akupunkturën, mjekësim bimore, djetën terapetike dhe metodat tjera. Xiang Ming Shkenca që parashikon fatin e një personit duke vëzhguar manifestimet e jashtë në fizike të fityrës, skeletit, pëllëmve dhe zërit të ti. Feng Shui Shkenca për të daluar reze delikate të energjis të pranishme në një vendodhe e gjeografike, për të përcaktuar nëse ato do të mbështesin siç duhet aktivitetet e një ndërtese ose qyteti të ndërtuar atje. Fuqua, vëzhgimi i ndryshimeve delicate të Yin dhe Yang me qëllim të marrjes së vendimeve që janë në harmonim me aspektet e dukshme dhe të fshiura të një situate. Themeli i Fuquas dhe i së gjithë praktikës taoiste është studimi i I Ching ose quajtur ndryshe, libri i ndryshimeve. Nei Dan, Waidan dhe Fangong, shkencat e rafinimit të energjisë personale përmes alkimisë, kimisë dhe kultivimit të energjisë së ekuilibruar seksuale. Tai sui, shkenca e rigjallërimit përmes teknikave të frymarrjes dhe vizualizimit. Chunxi Transformimi e sensës shpirtërore përmes mbajtje së mendimeve në përputhje me burimin hynëar. Shuser Për shtatja i jetës së përditëshme me ciklin e rezeve të energjisë universale. Bigu Praktika e a gjërimit në ditë të veçanta për të mbledur energjin jetësori që buron nga pozicionet e harmonizuar atë ujeve të caktuar. Sa ujeh? Shkenca e përqafimit të një shmëris integrale transcendentale për të realizuar konceptimin në perlës mistike. Tai Chi Quan Kryeria e ushtrimeve fizike për të nëzitur dhe drejtuar rjedat e energjisë brënda trupit për të fituar zotërimin në trupit, frymës, mondjes, organeve të brëndshme dhe jetës dhe vdekjes. Fuqie Fuqie Shkenca e reformimit dhe rafinimit të energjis me ushqim dhe barishtet të pastra. Quan si Vizualizimi i brëndshëmi unitetit të qënje së brëndshme dhe si jashtme. Zai jing Pastrimi energjis të dikuit në dërmjet praktikave asketike. Fujau vizatimi i pikturave mistike dhe shkrimi dhe recitimi i thirjeve mistike me qëllim të evokimit të një përgjigje e nga sfera dilikate e universit. Cansian Procesi i shpërbërjes e egos dhe i lidhjes me një shmërin madhështore në dërmjet studimit të shkrimeve klasike dhe dialogut të përdiqë me një mjeshtër të ndriquar. Leon Jen dhe Qim Men Shkencat mistike të lidhjes së energjisë për qëllimin e ndikimit në punët e jashtme. Nga këto, më e rëndësishmja për fillestarët është studimi i I Ching, i cili i mundëson dikujt të perceptojë ndikimet e fshehura në çdo situatë dhe kështu të krijojë një mjet të ekuilibruar dhe të evoluar shpirtërisht për t'iu përgjigjur atyre. Të gjitha janë instrumente për të arritur Tao. Ti studiosh ato, dhe të thot ti shërbesh unitetit, harmonisë dhe mëndëshurisë universale. Pesë dhjetë e gjashtë Nëse dëshiron të bësh një person i taos, atër er studiote atë që i shërbenë natyres dhe jetës dhe ofroja atë botës. Lejo që për kushtimi ytë për të mësuar mënyrat tauiste të jetë i plotës, Praktika e pjeshme dhe disiplina e pjeshme nuk do të bëjmë punë, ti nuk mund të ta njoshë trupin duke studuar gishtin, dhe ti nuk mund të ta kuptoshë universin duke mësuar një shkendës. Nëse studion të gjithë taon me gjithë zemër, atër gjithë shka në jetën tënde do të pasyroj atë. Pes djetë e shtatë Universi është një rjetë i gjërë rezesh energjie. Rezja kryesore është ajo që buron nga origjina dilikate, dhe është tërsisht pozitive, kryuese dhe konstruktive. Me gjitha të, gjdoqoni është në dronë energjine kësaj reze primare në reze në vetë, dhe këto reze të ulta mund të jenë pozitive ose negative, konstruktive ose shkateruese. Një individ që ende nuk është evoluar plotësisht mund të ndikohet negativisht nga rrezet e energjisë negative në rjetën e tij. Për shembull, ndikimi i kombinuar i disa rrezeve negative mund të bëjë që një person i pashvilluar të besojë se jeta e tij po kontrollohet nga një sundimtar i padukshëm dhe shtypës. Një keqkuptim i tillë mund të jetë një pengesë e rëndësishme për riluminim për të arritur evolucionin e plot dhe statusin e një qëni e integrale, ti duhet të jesh në vendishmëri për këtë rjetë të nderlikuar dhe për ndikimet e sajnë bityë, duke integruar rezet e energjisë pozitive dhe harmonike me elementet pozitive së qëni e stënde dhe duke eliminuar ndikimet delikate e negative, ti mund të përmisosht të gjitha aspektet e jetës tënde për të eliminuar ndikimet negative, thjesht i një roja to, për të integruar ndikimet pozitive, me vedier i lidhe vetën me rezet energjis primare të originës delikate, duke adoptuar praktikat e mënyrës integrale. A të ertë gjitha rezet në rjetën në rrethteje, du të bashkojnë përësërin në një unitetës harmonikë. Pesëdhjetës e tetës Për aqë kohë sa mundja, trupi dhe shpirti nuk janë zhvilluar dhe integruar plëtsisht në mënyrë të barabartë, as një kulm shpirtëror ose gjëndje ndryshimi nuk mund të mbahet. Kjo është arsye japë se fed dhe ideologjit ekstremiste nuk japin fryte. Kur mundja dhe shpirti detyrojnë të bëjnë masa shtërëngueset të panatyshme, ose të përmbajnë dogmave të jashtme, trupi së mure dhe do pësohet dhe bëjt të rathëtari se gjithë që njësë. Kur është trupi a i që theksohet, duke përja shtuar mundjen dhe shpirtin, ata bëhen si gjarprin të blokuar, të furishëm, shpërthyës dhe helmues për vetë personin. Të gjitha këto disbalanca të qojnë në mënyrë të pashmangshme në raskapitjen dhe ekspirimin e i forcës jetësore. Kultivimi i vërtet i vetë vetës përfshin integrimin holistik të mëndjes, trupit dhe shpirtit. Duke balancuar jinn dhe jangë përmes praktikave të ndryshme të rrugës integrale, njeriuar i in në unitet të plotë brënda dhe jashtë vetës. Kjo manifestojt në botë si ekwilibri përsosur dhe hiri përsosur. Pes djetës e nëndës Lakmija për iluminim dhe pavdeksi nuk ndryshon nga lakmija për pasurim materiale. Kjo është egoiste dhe dualiste, dhe si rjedhim, një penges për arritjen në vërtetës, prandaj këto gjëndje nuk arrien kur nga ta që i lakmojnë ato. Për kundra si, ato janë shpërblimi të virtyt shumëve. Nëse dëshiron të bësh një ëngjëli pavdekshmë kynorë, A të e rivendost cilësit ëngjëlorit i qënë jesë tënde, ndërmjet virtutit dhe shërbimit. Kjo është mënyra e vetme për të fituar vëmëndje në të pavdekshmëve që mësojnë metodat e rritjes dhe integrimit të energjisë që janë të nevojshme për të arritur në sferën hynore. Këta mësues ëngjëlorë nuk mund të kërkohen. Janë ata që kërkojnë studentinë. Kur titu arri sh të lidhësh energjinë tënde me sferën hyjnore përmes vetdijes së lartë dhe praktikës së virtutit pa dallim, transmetimi i së vërtetës së delikatë e ultimat tuaj do të pasojë. Kjo është rruga që ndërmarrin të gjithë ëngjëjt për në sferën hyjnore. 60. Teknikat mistike për arritjen e pavdeksis u zbulojnë vetë matyre që kanë shpërbërë të gjitha lidhjet me sferën e dendur botërore të dualitetit, konfliktit dhe dogmës. Përsa koshë ambicjet e tua të cekta së kësaj bote e ende egzistojnë, dera nuk do të hapet. Për kushtohë për të jetuar një jetë të virtytshme, të integruar, jo vetjake, për sos energjin tënde nga jo bruto dhe dëndor, në atë delikate dhe të letë. Përdor praktikat e rrugës integrale për të transformuar personalitetin tënë si përfajsort kësaj bote, në atë të një pranje të thellë, hynore. Duke kaluar në përse cilën fazë të zhvillimit për gjatë rrugës integrale, ti mëson të vlerësosh atë që është e rëndësishme sot në sferën delikate, dhe jo atë që duket e dëshiruesh me nesër në sferë në kësaj bote. A të herë dira mistike do të hapet dhe ti mund të bashkoesh me sundimtarët, jo sundues dhe kryuesit jo kryues së universit të gjërë. Gjashtë dhjetë i një Për të kuptuar universin, ti duhet të studiosh dhe të kuptosh këto gjëra, së pari një shmëria, Ta i të qi madhështor Së dyti E dyta madhështore Forcat e jin dhe jang Së treti Tre kategorit kuresore Të shprevra ose si qieli, toka dhe njeriu Ose si trup, mondje dhe shpirt Së katërti Katër forcat E fort, e dobut, e let dhe e rënd Së pesti pes elementet simbolizuar nga uji, zjari, druri, metali dhe toka. Si gjashti, gjasht frymëmarjet, era, i ftohti, nxehtësia, lagështia, thatësia dhe inflamacioni, të cilat transformojnë klimën dhe organet e brendshme. Së shtati, proceset e ndryshimit dhe riciklimit. Së teti, 10 manifestimet madhështore Qieli, toka, uj, zjari, bubulima, liqeni, era dhe mali Kombinimet e së cilave zbulojnë të vërtetën delikate energetike së të gjitha situatave Si që mësojt edhe në ai qing Duke i kuptuar këto gjëra Ti mund t'i përdorësht ato në brëndësi për të lëmpas ato që është e vjetër dhe e vdekur dhe për të përqafuar ato që është e re dhe e gjallë. Pas i zbulojit, këj proces alkimie i brëndëshëm hapë portën mistike drejtë pa vdekësis shpirëtërore. Gjashtë dhjetët dëjë Dëshiron të arishë taun e pastor? A të erë duhet kuptosh dhe të integrosh në mbrëndësi të vetës tre energjit kryesore të universit. E para është energjia e tokës, e përshëndruar në barkë, a jo shprejtë si seksualitet. Ata që kultivojnë dhe zotërojnë energjim fizike, a rinë pas të rtinë e pjeshme. E dyta është energjia i qelit, e përshëndruar në mundje, a jo shprejtë si dituri dhe urtësi. Ata, mondjet e së cilve bashkojnë me mondjen universale, gjithashtu arin pasërtin në pjesë shme. E treta është energia e harmonizuar, e përqëndruar në zemër, ajo shprejtë si një uri në dryshe dhe përtim shpirëtëror. Ata që zhvillojnë pretësin shpirëtërore, arin gjithashtu pasërtin në pjesë shme. Vetëm kur të arrisht të tri azotërimet e energjisë fizike, mondjes universale dhe depurtimit shpirtëror, dhe t'i shprejsh ato në një jet integralet të virtyqme, mundesh ti të arrisht taon në pastor. Gjashtë dhjetët e tre. Ka tre shtresa në univers. Në pjesën e poshme, tai qing dhe në mes, shan qing. Pengimi e egzistencës fizike trupore është e kërkueshme. Ata që nuk arin të jetojnë vazhdimisht në përputhje me talën, mbanojnë këtu. Në pjesën e si përme, ju të qing, ka vetëm, talë. Sklavëria e formës është tyrë dhe e vetëmja gjë që egziston në është valzimi i shkëllqyër i energjisë si qënjeve të pavdekshme hynore ata që dëshirojnë të hyjnë në qigjing duhet të ndiejin në rrugën integrale thjesht sa personalitetin rafinoj energjin seksuale lart integroj yin dhe yang në trup mendje dhe shpirt praktiko jo impulsivitetin bëje vetdijen tënde një me ligjin e pastër dhe ti do të zbulosh të vërtetë pas së vërtetës dhe do të hysh në sferën e holtë e përne kjo rrugë është e përcaktuar qartë dhe mjafte thjeshtë për të ndjekur. Me gjitha të shumica e unë basin vete në mjergula ideologike të krijuar a prej tyre. Gjashtë dhjetë e katër Në kotë e më pashme, njërzit jetonin thjeshtësish dhe të qetë. Të ndje shumë da i luatjeve që ndodhin vazhdimisht, ata mundën të përshtatëshin konfortësisht me energjin e ditës. Sotë, Njërzit bëjn një jetë histerike, impulsive, duke njëruar ndryshimet delikate të gjinë dhe janë që ndikojnë në të gjitha gjërat. Ata bëjnë konfuz, të raskapitur dhe të frustruar. Me gjitha të, edhe sot njëri u mund të rikthej të rësin dhe qartësin në mundjen e tje. Mënyra për të bërë këtë është për me studimit të I Ching, ashtu si cikli i ditës dhe natës. Njërzit bëjnë një jetë histerike, impulsive, duke njëruar ndry Gjithëshka është një taj qi që përfshin lëvizit midis i gjin dhe jangë Nëse nuk ishe modelet në këto lëvizit, je humbur Por nëse konsultojsh me ai qing, me mëndje të hapur Ti do të fillosht të shosh modelet që shëndrojnë në themel së të gjitha gjyrave Duke ditur se dita do të vi, ti mundesh që natën të pushosh e qetë Kur percepton me saktësi rjetë shmërin e gjërave, t'i gjithashtu fillon të perceptosh që ndruesh shmërin pas tyre. Ta on kryjues, transformues, të pak u fishëm, të pandryshueshëm. Të shosh këtë është edukimi ultimatë dhe letësimi ultimatë. Gjashtë dhjetë e pesë ndër veprimi ying dhe yang në brondsi të barkut të nënës misterioze krijon zgjerimin dhe tkurrjen e natyrës edhe pse i gjithë universi është krijuar nga ky valëzim riprodhues ai nuk është vetëm se një pjesë e vogël e qënjes së saj zemra e saj është zemra universale dhe mendja e saj mendja universale Fungcioni riprodues është gjithashtu pjesë e qënjive njërzore. Për shkak se jinë dhe jangë nuk janë të plotë në brëndësin tonë si individë, ne të shiftojmi për t'i integruar ato dhe për të siel jetë të re. Me gjithë se shumica e njërzve e kalojnë të rjetën e tyre duke ndikur këto impuls biologjikë, ajo është gjithashtu vetëm një pjesë e vogull e qënjive tona. Nëse ne mbetemi të fiksuar pas farave dhe vezve, Ato e rrë jemi martuar me luginën pjellore e riprodhueset të nënës misterioze, por rrë jo me zemrën e saj të pamatshme dhe mundjen e gjithë dishme. Nëse dushiron të bashkoesh me zemrën dhe mundjen e saj, duhet të integrosh ijin dhe jang në brëndësin tënde dhe të rafinosh zjarin e tyre lartë. Ato e rrë ti ke fuqin të bashkoesh me gjithë qënjën e nënës misterioze, Kjo është ajo që njihet si evolucioni i vërtet. 66. Integrimi par i parë i Yin dhe Yang është bashkimi i farës dhe vezës në brondësitë e mitrës. Integrimi dyt i dytë i Yin dhe Yang është bashkimi seksual i mashkullit dhe femrës së pjekur dyja këto kanë të bëjnë me mish e gjak dhe gjithë shka që konceptojt në këto sferë një ditë duhet të shpërbëhet dhe të kaloj është vetëm integrimi tretës që i je pjetë ditë shka e të pavdekshme në këto integrim një individ shumë i evoluar bashkojt me energjit e brëndshme delikate të gjin dhe jangë në ndritën e të kuptuarit shpirtërorë Ndërmjet praktikave të mënyrës universale, aje përpuno në energjinet i bruto dhe të dëndur në ditëshka eterike dhe të letë. Kjo dritë hynore ka aftësim për të deportuar në oqani në fuqishëm të energjisë shpirëtërore dhe urtësisë plotë që është tau. Jeta e kryuar nga integrimi përfundimtar është e vetë dishme, por pa e gohë e aftë banoj në një trup, por pa u lidhur me të, dhe e u dhe eqru nga një uria, dhe jonë nga emocioni, e plotë dhe e virtytshme, ajo nuk mund të vdes kur. Gjashtë dhjetë e shtatë, për të arritur nivellet më të larta të jetës, vazhdimisht duhet të kombinoj nivellet të reja të gjin dhe jangë. Në natyrë, Energjia maskullore mund të gjendet në burime të tilla si dielli dhe malet, dhe ajo femërore në burime të tilla si toka, hëna dhe liqenet. Ata që i studiojnë këto gjëra, të cilat janë në kuptuar vetëm këtu, do të përfitojnë pa masë. Për shkak se bashkimi i gjithnjë e më të lartë të Yin dhe Yang janë, janë të nevojshme për konceptimin e jetës më të lartë disa studentë mund të udhëzojnë në artin e kultivimit të dyfisht, në të cilin ijin dhe jang integrojnë drejt për drejt në jetajtështë të mardhënjeve seksuale. Nëse studenti nuk është vërtet i virtut shumë dhe mësimi nuk është a i një mjeshtrit të vërtet, kultivimi i dyfisht mund të ketë një efekt shkatorues. Me gjitha të, nëse virtuti i vërtet dhe mjeshtëria i vërtet bashkohenë, Praktika mund të siel një balancim të thell të energjive bruto dhe delikate të studentit. Rezultati i kësaj është përmirësimi i shëndetit, emocionet e harmonizuara, ndërpreria e dëshirave dhe impulseve dhe, në nivelin më të lartë, integrimi transcendent të, të gjithë trupit energetik. Gjashtë dhjetët etët Në kultivimin e dy fishtë të njëllorë, njeri u mëson të ndje këta unë. Për t'ju afruar tavës, do të të duhet i gjithë sinceriteti ytë. Sepse a i, tavë është i pakapshëm, a i fillin mirë zbulojtë në formë dhe i mashë, pas ta i shpërndajtë në esensën delikate edhe të papërcaktueshme. Edhe pse është vetë i pakriuar, a i kryon të gjitha gjëratë. Për shkak se nuk ka substancë, a i mund të hyu aty ku nuk ka hapsirë. Të ushtroesh duke ju rikthyër vetes, të fitosh fitore duke qëndruar misor dhe duke udorzuar. Êshtë më e butë se gjdo gjë, pra ndaj kjo ka përcen në gjdo gjë të vështirë. Qëfar të thot kjo ty për përfitimin e mosve primit dhe heshtjes? Gjashtë dhjetë e nëndë Çasti e një personi ndaj seksualitetit është një shënjë niveli të tij të evolucionit. Personat e pazhduar praktikojnë marrëdhënie seksuale të zakonshme, duke vënë të gjithë theksin te organet seksuale. Ata neglizhojnë organet dhe sistemet e tjera të trupit. Të shfardoj energjie fizike që është akumuluar, shkarkojt në mënyrë të përmbledhur dhe energjit delikate shpërndajnë dhe të shregullojnë në mënyrë të njashme. Kë është një kërcimi madhë prapa. Për ata që aspirojnë në sferat më të larta të jetesës, egziston kultivimi dy fishtë të njëlorë. Për shkak se gjdo pjeset trupit, mondjes dhe shpirtit dëshiron integrimin e jin dhe jangë. Mardhënit ëngjëllore hudhe iqen nga shpirti dhe jon nga organet seksuale Aty ku mardhënit e zakonshme janë të mundimshme Kultivimi ëngjëllore është i qetë, i relaksuar, i heshtur dhe i natyshëm Kur mardhënit e zakonshme bashkojnë organet seksuale me organet seksuale Kultivimi ëngjëllore bashkojnë shpirtin me shpirtin Mondjen me mondjen dhe gjdo që liste një trupi me gjdo që liste një trupi tjetër. Duke kulmuar, jo në shpërbërje, por në integrim. Kjo është një mundësi për një burë dhe një grua që reciprokisht si të transformojnë dhe të ngren njëri tjetri në sferën e lumëturis dhe tërsisë. Mënyrat e shenjta të mardhënje së njëllore, mësojnë vetëm nga një që ka arritur vet integrimin total të energjisë dhe u mësojt vetëm studentve që ndjekin në rrugën universale me përkushtim të thellë, duke kërkuar të pastrojnë dhe qëtësojnë të gjithë botën, së bashku me qënjën e tyre. Me gjithë atë, Nëse virtyti i yt është veçanërisht rrezatues, mund të jetë e mundur të hapësh një shteg për në sferën delikate dhe të marrësh këto mësime qjellore drejt për drejtë nga të pavdekshmit. 70 litrat e pasionit dhe dëshirës thurin një rjet lidhës rreth teje. Konfrontimi i kësaj bote të bën të ngurtë dhe jo fleksibël. Kurthi dualitetit është këmgullës, i lidhur, i ngurt dhe i blokuar, ti nuk mund të apërjetosh të shlirimin. Ndërmjet kultivimit të dyfisht është e mundur që rjeta të zbërthehet, ngurtësia të zbutet, kurthi të të shmontohet, duke tretur energjin të ndejin në burimin e jetës universale duke tërhequr energjin janë nga i njojt i burim, ti lëp pas individualitetin dhe jeta jotë bëhet natyre pastër. Të lirë nga egoja, duke jetuar natyreshëm, duke punuar me virtutë, ti mbushesh me vitalitet të pashtershëm dhe qliroesh për gjithmon nga të cikli i vdekjes dhe i rilindjes. Kuptoje këtë nëse as gjëtë jetër. Liria shpirëtërore dhe uniteti me taon nuk janë dhurata të dhuruara rastësisht, por shpërblimet të vetë transformimit dhe vetë evolimit të vetë dishëm. 71. Transformimi drejtë jetës së prieqme është gradual. Energia e dëndurë. Brutojt trupit Mëndjes dhe shpirtit Duhet së parit të pastrohet Dhe të lartësohet Kur energjian gjitet Në nivelin delikat Atëher mund të kërkohet Vetë zotërimi Një instruktori mëndshur Mësën parimet e fuqishmet Vetë integrimit Vetë matyre që kanë aritur tashmën Një nivel të lartë vetë pastrimi Dhe zotërimit vetë vetës Për më tepër të gjitha mësimet e duhuran djekin ligjet e përgjigjes së energjis. Metoda më efektive është gjithmona jonë daj së cilës energjia natyrore e studentit përgjigjet në mënyrë më harmonike. Së pari, beqaria dhe vet kultivimi do të jenë të përstatshme, sepse një tjetër kultivimi dy fisht i u dhe heqër si gjithduet do të nëzirë përfitimin më të madhë. Një mësues i zgjuar do të përcaktojë ekuilibrin e duhur të praktikave për çdo individ. Në çdo rast, dië se të gjithë mësuesit dhe teknikat janë vetëm kalimtare. Realizimi i vërtetë vjen nga bashkimi i drejtpërdrejtë i qënies së dikujt me energjinë hynorë të Tao-s. Nëse dëshiron të fitosh merita dhe të bësh një me hynorin, atëherë zhvillov virtytin tënd dhe zgjeroj atë në botë. Higjëdor nga teologjitës bukuruara dhe idecë imaginare edhe bëj disa punë të zakonshme, të përditshme, si që është shërimi. Higjëdor nga të gjdo konflikt dhe grindje, praktiko mirësi në palë kundur dhe durimin në pafundës. Shmangë në ndjekjene impulseve dhe ndjekjene ambicjeve që shkatrojnë të rësinë e mëndjes tënde dhe që të ndajnë ty nga rruga universale. As mos u fikso pas të rethanave dhe as mos i gjdorë nga veddhja për to. Për të menatë gjuar mundi e në tënde, dje se nuk ka asgjë, dhe më pas i gjdorë nga gjdo lidhje me asgjën. 7.13 Më suesi nuk mund të të ndimoj në zënsin, përsa koqë shpirti në zënsit është i kontaminuar. Pastrimi i kontaminimit shpirëtëror nuk është përgjejësie mësuesit, por e vetë në zënsit. Ajo realizohet duke i ofruar botës, talentin, burimet dhe jetën në dikuit. Gjithashtu, ndër mësuesit dhe e një të pavdekshëm që e rethojnë atë. Një student i shëndec shë mund të ofrojë energjin e ti të pastërë dhe një student i zbrazet mund të japë të pakten ushqim, verë ose shërbim. Kur dikush jeb gjithë shka që mundet pa kufizim, pëngesat e individualitetit prishen, nuk bëhet më e mundur të tregojt nëse është në zënësia i që i ofronë mësuesit, apo mësuesi që i ofronë veten studentit. Dikush she vetëm dyqënje të papër lyra, që pasqiron njërat tjetrën si një çift pasqyrash të, të shkëlqyra. 74. Ka nga ata që marrin energji nga adhurimi dhe meditimi mbi qenien de yin nit, hynore. Nëse ndihesh e prirur për të adhuruar, atëherë aduro këtë. Aduro diellin e zjart, de poja yang, dhe hënën e ujit, de poja yin. Adhuroj qëndrat shpirëtorore të mashkullit dhe femrës, të cilat janë nëngjullore në gjdo kuptim. Adhuroj të etë manifestimet madhështore, qëli, toka, uj, zjari, bubulima, liqeni, era dhe mali. Adhuroj 64 heksagramet e ai qing, të cilat ndriqojnë harmoninë themelore të universit. Së fundmi A dhurot taj të qimë madhështorë, në të cilin të gjitha i gjërat përmbahen, ekwilibrohen dhe pushojnë. 7. Vjetë e 5 A dëshiron të cilirojsh nga sferat e ullëtat jetës. Dëshiron të shpëtojsh botë nga degradimi dhe shkaterimi për të cilin ajo duket se është e destinuarë. A të erë largon nga lëvizjet e cekta masive dhe shko në heshtje për të punuar në vedien tënde. Nëse do që të zgjosh të gjith njerëzimin, atë erë zgjot të gjith veten. Nëse do të eliminosh vajtjet në bot, atë erë eliminoh gjith shka që është e erët dhe negative në veten tënde. Dhurata më madhështore që ti duhet të bësh është ajo e vetë transformimit të ndë. Pra, gjenjë mësues që është një qëni integrale. Një fener që shtrinë dritën dhe virtutin e ti me të njojtën letësi tek ata që e vlerësojnë atë dhe ata që nuk e vlerësojnë atë. Formësoj e vetën në modelin e ti. Lahu me shkëllqimin e ti ushqyës dhe reflektoja ato në pjesën tjetër të botës. Ti do të arish të kuptosh një të vërtet të përjetëshme. Ka gjithmon një shtëpi pajsore për një qënje të virtytshme. 7.16 Kush mund të të shpëtoj botën? Ndo shta ajo që i ndjek me përkushtim këto mësime. 7.16 Që që të sonë mëndjen në saj, që shpërfilë gjdo divergjens, që shvillon një vetë djetë lartë për të vërtetat delikate, që bashkon vjërtytin në saj me vjërtytin universal dhe eshtrina të në botë pa pritur shpërblim. Ajo, me të vërtet do të jetë shpëtimtarja e botës. 7.17. Mjërzimi bëjt gjithë një e më inteligentë. Me gjitha të, ka më shumë të lashe dhe më pak lumë të rritë gjdo ditës. E si mund të jetë kjo e tilë? Kjo ndodhë sepse inteligenca nuk është e njëjta gjë me një hurinë. Kur një shoqëri ke që përdor inteligencen e pjeshme dhe i njëron një hurinë një gjithë përfëshirëse, njërzit asaj shoqëri e haronjë përfitimet e një jetë të thjesht dhe të natyushme jo shur nga dëshirat, emocionet dhe egot e tyre. Ata bëhen skllevër të kërkesave trupore, të luksit, të pushtetit dhe të fejes së pabalancuar dhe justifikimeve psikologjike. Pastaj fillon mbretërimi i fatkeqësisë dhe konfuzionit. Megjithatë, njerëzit superior mund të zgjohen gjatë korave të trazirave për të nxjerrë të tjerët nga balta. Por si mund të të shliroj një njeri këta shumë të tjerë? Duke të shliruar fillimisht qënjën e ti. Këtë aje bënë jo duke ngritur veten, por duke ullur veten. Aje ull veten atë që është e thjeshtë, modeste e vërtetës. Duke integruar atë në vetë vete, aje bëhet mjeshtër i, i thjeshtësisë, modestisë së vërtetësë i emancipuar plotësisht nga jeta e ti e më parshme falce, a i zbulon atyrën e ti originale të pastër, që është natyra e pastër e universit. Duket qliruar lirish dhe spontanisht energjinët ti hynënore, a i vazhdimisht ka përcen situatat e ndërlikuara dhe të reqë gjithë shka rreth ti në një unitet s'integral. Por shka kësa i është një hynënje gjallë, kura i vepronë, Universi vepron 78. Ka shumë fete pjeshme dhe në krahun tjetër është rruga universale, ajo integrale. Fete pjeshme janë shpikë njerëzore të dëshpëruara, të shkafta. Rruga universale është një shprehje thellë e mendjes së pastër, së plot universale. Fete pjesë shme mbështete në manipulimin hipnotik të mëndjeve të pashvilluara. Ruga universale bazojt në transmitimin e lirë të sëvërtetës së thjeshtë, natyrore të pandryshueshme. Êshtë një realitet total, jo një praktik okulte. Ruga universale shmang fanatizmin konceptual, jetesën ekstravagante, ushimin e zbukuruar, muzikën e dhunshme. Ato prishin që të sine mëndjes së dikuit dhe pengojnë zhvillimin shpirëtërorë të dikuit. Duke e qurdorë nga jo që është në modë dhe duke përqafuar ato që është e thjeshtë, e ndeshme dhe e virtytshme, rruga universale të këthen të esenca delikate e jetës. Për shtatë praktikat e saji dhe do të bëheshtë si ato janë të ndeshëm, të thjeshtë, të vërtetë, të virtytshëm, të plot. A e shë, në ndjekjet e pjeshme, transformimi i dikujtë është gjithashtu gjithmon një pjeshëm, por në vetë kultivimin një integral, është e mundur të arjet një metamorfoz dhe plot, të ka përcesh kufizimet e tua emocionale dhe biologike dhe të evolosh në një gjondje më të lartë të qënjesë duke qëndruar jashtë hijeve dhe duke ndije kur këtë rrug të thjeshtë ti bëhesh e jashtë zakonshme e pa depërtueshme një qënje me mpretësit dhe thellë kozmike ti e kalon kohën dhe apsiren duke kuptuar të vërtetën delikate të universit 7.10.9 ata në brezat e arshëm që studionjë dhe praktikojnë të vërtetën e këtyre mësimeve do të bekohen Ata do të fitojnë dritë në delikate të njohëris, shpatën e fuqishme të qartësis që përshkond qdo penges dhe perljën mistike së të kuptuarit që mbështia të gjithë universin. Ata do të arin njohërit e nevojshme për të perceptuar të vërtetën një integrale të taos. Duke e ndjekur këtë të vërtet me sinceritet të pandërprerë, ata do të bëhenë. Të plotë, të gudzimshëm, të pathyëshëm, të pa e mërueshëm. Tete dhjetë. Bota është plotë me mjeshtra gjysëm të ndritur. Te për të zgjuar, shumë të ndieshëm për të jetuar në botën reale. Ata e rethojnë vetën me kënajsi egoiste dhe uajapin mësimet e veta madhështore njërzëve të pakujdeshëm. Duke u bërë publike parakohe, Me qëllim që të arin një kul më shpirtëror, ata vazhdimisht sakrifikojnë të vërtetën dhe devijojnë nga ta ho. Ajo që ata realisht i ofrojnë botës, është konfuzioni i tyre. Mjeshtëri i vërtetës e kuptonën se ndrytëshimi nuk është qëllimi, por mjeti. Duke kuptuar se qëllimi saj është virtuti. Ajo pranon kultivimin e gjatë dhe shpesht të mundimshëm që është i nevojshëm për të aritur atë. Ajo nuk planifikon të bëhet lidere, por mba në heshtje dhjdo përgjëjsi që asaj i bje. E pa lidhur me aritjet e saj, duke mos marrë merita për asgjë. Ajo drejton të gjithë botën duke u dhe heqër individet që vinë të kajo. Ajo ndanë energjin e saj i hynore me studentët e sajë duke i inkurajuar ata, duke kryuar sprova për t'i forcuar ata, duke i qortuar për t'i zgjuar ata, duke i drejtuar djedat e jetës të tyre, drejt oqanit të pafund të tahos. Nëse ti aspiron për këto lojë i mjeshtërie, ato e rënjose vetën në taho, i gjdo nga zakone dhe qëndrimet e tua negative, forco sinceritetin të ndësë jeto në botën reale dhe zjero virtytin tëndë në të pa diskriminim në raundin e përdiqëm. Bëhu babaj ose nëna më e vërtet, vëllaj ose motra më e vërtet, miku më i vërtet dhe studenti më i vërtet, me përullësi respekto dhe shërbej më suesit tëndë, dhe përku ishtoja gjithë që njën tënde në mënyrë të palë kundur kultivimit të vetë vetës. A të herë ti me siguri du të arishë vedë zotërim dhe ajo du të jetës në gjëndje të ndimojt të tjertë të bëjnë të njëjtë një. Të të vjetës e një. Me gjithë këtë bisedë, qëfar është thënë? Të vërtetën delikate, aji mund të atregoj me fjalë, por ajo e vërtetës nuk mund të përmbahet për e tyre. Merë ko për të dygjuar atë që pëthuhet, pa fjalë për t'ju bindur ligjit shumë delikat për t'u shkruar, për t'a adhuruar të paj mërë tueshme në dhe për t'u përqafuar të paformuaren. Duaje jetën tënde. Besoj, tahos. Bëj dashuri me originën e pa dukshme të universit dhe do t'ja për zhvete zgjith shkaj që ty të nevojitet. Nuk do të të duhet të fshiesh përgjitmon në tërheshje shpirëtërore ti mund të jesh një vetmitar kontemplues miqësor pikërisht këtu në mes së gjithçkaje kritësisht i pandikuar i mbështetur plotësisht dhe i shpërblyer nga praktikat e tua integrale duke inkurajuar të tjerët duke u dhënë lirish të gjithëve duke zgjuar dhe pastruar botën me çdo lvizje dhe veprim ti do të ngjitesh në sferën hynorë në mes të ditës. Fryma e tauts flet dhe ata që janë në harmonim me të dëgjojnë mjaft qartë. Ky ishte edhe fundi i librit Mësimet e panjohura at Loudu nga Hua Hu Ching. Faleminderit të gjithëve.